Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alus sa'ba wal hazna iza shi'ta rabbi sahla Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna Wa'an walidina wa'an mashayikhina wa'an asatizatina Wa'an jami'il mu'minina wal mu'minat Al muslimina wal muslimat Al ahyai minuhum wal amwat Innaka sami'un qaribun mujibu al Wa ya kadi Allahumma ahdina li ahsanil a'mali wa ahsanil aqwal fa'innahu la yahdina ilayhima siwak waqina Allahumma sayy'al a'mal wa sayy'al nawaya fa'innahu la yaqina minhuma siwak Rabbi shrahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka anta al'alimul hakim Allahumma salli wa salli mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Amma ba'd. Saudara so, pengerusi, Ustaz Mahdi Syahrudin, sidang pendengar Raikim yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir al-Quran Al Karim kita di, di dalam radio Raikim ini mudah-mudahan berikan kepada kita input baru, kekuatan baru dan seterusnya kemanisan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala beramal dalam kata yang sebenar-benarnya. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, kita masih lagi mencangkan tentang ayat-ayat yang bermula dari ayat yang ke-47 dan seterusnya menggambarkan tentang ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Innal mujrimina fi dhalalin wasu'ur Yawma yus'habuna fin-nari ala wujuhihim dhuqoo mas-saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wama amruna illa wahidatun kalamhin bil-basar wa laqad ahlakna asya'akum fa hal min mudhakkir sadaqa Allahu al-azim maksudnya sesungguhnya orang-orang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami mencipta segala satu mengikut ukuran, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejawapan mata. Dan sesungguhnya telah kami nasakan orang yang serupa dengan kamu, maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran? Menurut satu pandangan yang dikemukakan oleh al-imam Ibn Kasyir Al-Tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan, روى أحمد عن أبي رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش إلى النبي يخاصمونه في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر هكذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وروى البزار عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال ما نزل هذه الآية إلا في أهل القدر Wroa ibn Abi Hatim Zuarah, Nabihi Nabi, Anahu tala hadi ayat, Zulku masa sakar, Qal nazzalat fi unas min umati yakanun fi akhir zaman yukadzibu Nabi kadirillah. Ada dua pandangan tentang perkara yang sedang kita bincangkan. Yang pertama turun disebabkan golongan musyrikin. Setengah pandangan mengatakan ahlu najran, golongan golongan Kristian dari negara najran di selatan Mekah di Negara Yemen pada hari ini datang untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah qadrat dan qadrat berdebat dengan baginda. Sehingga Nabi SAW tak mampu nak menjawab mereka kerana soalan-soalan dikemukakan memang kalau Nabi bagi jawapan pun tidak ada penyelesaiannya. Itu pandangan pertama, riwayat Imam Muslim. Riwayat yang kedua mengatakan datang ini bukannya golongan musyrikin dari kalangan Nasrani. Nasarah tidak. Yang datang ini merupakan golongan musyrikin itu sendiri, musyrikin Mekah yang datang Bincang dengan Nabi, bertanya kepada Nabi dan tidak berpuhati dengan penjelasan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka nak setuju dengan Nabi? Kerana asas yang mereka pegang memang lainan daripada apa yang ada dalam pegangan umat Islam. Asas sudah berlainan, mak maknanya tidak ada noktah titik pertemuan di antara perbincangan yang bakal berlaku itu. Maka Nabi SAW tidak menjawab apa yang mereka tanyakan itu. Pandangan ketiga pula daripada riwayat Ahmad dan Ibn Abi Hatim mengatakan bahawa sebenarnya ayat ini turun khas buat golongan yang menentang Islam dan mendakwa kehidupan ini sebenarnya semuanya berlaku dengan ketetapan oleh mereka sendiri. Mereka yang mencipta segala-galanya bukan daripada Allah subhanahu wa taala. Dan bagi pandangan ketiga ini, Imam Ibn Ghassin mengukakan banyak hadis membuktikannya. Menunjukkan kepada kita bahawa beliau cukup menyokong pandangan ketiga mengatakan ayat ini turun untuk golongan al qadariyun Golongan yang meletapkan bahawa sebenarnya segala yang berlaku dengan pilihan mereka, dengan apa yang mereka jadikan. Bukannya ketetapan, bukannya ciptaan Allah SWT. Ini golongan dia panggil Qadariah, Murjiah. Dalam satu pandangan yang dikemukakan itu, An-Ata' bin Abi Rabah.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 kita akan dapati telaga zam-zam ni berada dekat bawah, bahagian bawah Kaabah Al-Musyarafah itu. Al-Kaabah Al-Musyarafah. Pada waktu itu, Ibn Abbas sedang minum air di situ. Ibn Abbas ni, Tuan Guru kepada Atta' bin Abi Rabah. Maka Atta' bin Abi Rabah bertanya kepada Ibn Abbas. Dia kata, Wahai Ibn Abbas, Wahai Allah bin Abbas, Tuan Guruku, mereka sedang bercerita tentang kadar yang Allah jadikan. Ibn Abbas Tersinta Ibn Abbas pada waktu itu sudah lanjut usia dan akan meninggal dunia. Sudah pun tua sangat pada waktu itu. Senangnya muslimin muslimat rahmati dan dikasihi Allah sekalian elok untuk kita mengenali pribadi-pribadi ini supaya kita kenal bila kenal kita cinta. Bila tak kenal kita cinta pada orang lain. Kita bimbang menghadapi hari-hari umat Islam pada hari ini cinta kepada golongan yang tidak kenal Allah dan rasulnya. Kita bimbang Umat Islam mencari rawatan kepada penyakit hati yang menimpa mereka lalu cari kepada sumber-sumber yang tidak kena. Akhirnya berlanjutan penyakit tersebut, kanser tersebut semakin menular. Kita semakin hari semakin jauh daripada orang-orang, ulama-ulama Islam yang sudah pun berkhidmat untuk agama Allah ini yang telah pun membuktikan keunggulan Islam berada pada zaman mereka. Muslim Muslimat rahmati dan dikasih Allah sekalian. Saya akan bacakan sedikit tentang biodata Atta' bin Abi Rabah supaya kita kenal. Sebelum ini kita telah pun mempelajari Muhammad bin Sirin, seorang faqih daripada fuqaha al-Madinah, seorang yang alim dari negara Madinah. Di negara masing-masing ada jahazidah, ada ulama-ulama nya yang tersendiri. Ni Atq bin Abi Rabah merupakan seorang mufassir al-Quran yang terkemuka, Sakibaki dari anak-anak murid sahabat. Kemuliaan yang ada pada Atq bin Abi Rabah ini kerana beliau telah pun belajar daripada beberapa orang sahabat yang besar. Ketuanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan Ummahatul Muminin yang sempat beliau belajar dengannya. Ini Atta' bin Abi Rabah. Kalau kita lihat dalam kitab yang dikemukakan oleh Abu Nu'aim yang bertajuk Hiliyatul Awliya, dia katakan bahawa Atta' bin Abi Rabah ini sebenarnya merupakan seorang, seorang negro, seorang yang kulitnya hitam, seorang yang rambutnya keriting halus. Seorang yang kalau duduk di khalayat ramai, orang akan lihat macam buang gagak yang hitam. Hitamnya kulit dia, MasyaAllah. Tapi hatinya putih. Seorang daripada faqir min fuqaha'i makkah. Antara orang-orang alim ni makkah, imu warisi, ilmu-ilmu sahabat. Dan beliau ini dikatakan oleh Abu Nu'aim. Beliau telah pun menjadikan makkah ini, menjadikan Masjid Haram yang kita pergi menaksanakan ibadah haji tawaf, sa'id dan sebagainya. Tempat tidurnya lebih daripada 20 tahun. Masya Allah, hidupnya untuk agama Allah dengan sebenar-benarnya Dikatakan bahawa Atta bin Abi Rabah ini pada peringkat awal merupakan seorang hamba Dia orang negro, menjadi hamba kepada seorang perempuan Sayyidah Al-Makiyah Sayyidah Al-Makiyah, al seorang perempuan yang tinggal di Mekah Menjadi hamba kepadanya Tetapi Atta ini merupakan seorang yang cukup berdisiplin, tinggi disiplinnya Waktu kerja-kerja bersungguh-sungguh dan tidak tuang waktu kerja sehingga tuan perempuan ini perempuan menjadi pemiliknya sayang kepadanya dan waktu berehat beliau ini beribadah kepada Allah dan bila ada peluang ada waktu ruang kosong dibenarkan oleh pemiliknya dia pergi ke Masjid Haram untuk belajar daripada Saki Bakis, sahabat yang tinggal waktu dalam hidupnya dibahagikan kepada tiga tak ada waktu untuk berpoyar-poyar untuk membuang masa dan sebagainya Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian ini cerita tentang manusia bernama Atha bin Abi Rabah. Pada suatu hari Atha bin Abi Rabah ini Abi Rabah ini kerana ketaatannya beribadah kepada Allah maka puannya, pemiliknya merasa kasihan sangat kepada dia. Lalu mengatakan kepada dia beginilah wahai Atha mulai hari ini aku merdekakan kamu. Kerana Allah Subhanahu wa taala kamu yang cintakan ilmu tak layak menjadi hamba. Lebih baiklah kamu Keluar dan kamu menuntut ilmu, kamu sampaikanlah kepada masyarakat, mudah-mudahan ada bagiku saham amalan kau, kebaikan yang kau buat kerana aku yang memberi contribution, sumbangan kepada itu. Atta bin Abi Rabah ini telah pun menggunakan kesempatan sebagai seorang merdeka, bebas itu untuk terus jumpa dengan Abdullah bin Abbas. Duduk dengannya, berbincang dengannya, mengambil keberkatan berhimpun dengan keluarga Nabi Alaihi Wasallam untuk belajar daripadanya, mendalaminya. Mesti nusiamat rahmati dan dikasih Allah sekalian. Itu sebenarnya kalau kita mempelajari ilmu Kena ada guru. Terutamanya dalam perkara-perkara asas. Sebab dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam Dewanya: "Akhil la tablighul ilma illa bishittatin. Saunbiqa bi tafsili bi bayani. Saunbiqa bi bi bayani." Bagaimana al-Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kita sebagai penuntut ilmu supaya berjaga-jaga kepada prinsip prinsip ilmu ini yang perlu kita jaga. Yang pertama dia kata zakatun wa hirsun. Wajtihadun Wasuhbatu ustazi wa Ada enam perkara yang perlu dipelajari yang perlu seorang penuntut ilmu itu beriltizam dengannya. Yang pertama dia katakan zakatun, cerdik. Cerdik ini merupakan satu benda yang boleh kita lahirkan, boleh kita terbitkan daripada diri seperti sebelum ini kita telah pelajari bagaimana nak ada daya ingatan yang kuat berlandaskan kepada amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. yang kedua herson, maknanya bersungguh-sungguh tamakkan kepada ilmu yang kita nak perolehi itu, yang ketiga istihadun, dengan kesungguhan dan yang keempat, iaitu bulgatun kena pergi cari ilmu itu jangan duduk, mengharap ilmu terdatang dan yang kelima, dikatakan wa suhbatu ustazi, berkawan dengan ustaz, beriktizam dengannya, duduk dengannya. Dan yang terakhir sekali, wa zamani, belajar kena ambil masa yang panjang. Bukan belajar sekejap main tebuk-tebuk saja kemudian mendakwa diri, sudah pun sama macam Imam Syafi'i, sudah pun lebih alim daripada Imam Syafi'i, tak pernah pun belajar daripada guru-guru yang mulia dengan talaqi yang ada, mendapat keberkatan daripada lidah mereka, waktu bersembahan mereka, wincang berkuliah mereka, tidak. Baca sendiri, tebu ksat di sini. Kemudian mendakwa lebih alim daripada para muhadifin yang ada sebelum ini. Ini merupakan satu perkara yang berlawanan dengan prinsip penuntut ilmu yang sebenarnya. Muslim, Muslimat dan rahmati dan dikasih Allah sekalian. Ini Atta' bin Abi Rabah. Kita mempelajari golongan hidup. Hidup golongan seperti ini dengan tujuan supaya kita faham, kita dapat ambil pengajaran dan mudah-mudahan kita dapat ikut. Muslim, Muslimat dan rahmati dan dikasih Allah sekalian. Seterusnya, Atta' bin Abi Rabah ini seorang yang cukup menjaga waktunya, dia telah berpesan kepada anak-anak muridnya dia berkata, ya abnak akhi innal ladhina min qabrina kanu yakarahuna al kalam faqila lahu wama al kalam indahum faqal, kanu yauduna kulla kalamin fudulan ma'ada kitab Allah azza wa jalla an yuqra wa yufham, wahai anak-anak muridku kamu janganlah menyebutkan diri kamu dengan perkara-perkara yang tidak perlu, mereka jawab apa perkara yang tak perlu tu? perkara-perkara yang Mumpua masa itu wahai tuan guru dia kata mereka orang-orang men... sebelum kita golongan salaf menganggap segala perkara yang tidak ada dalam al-Quran apa yang ada dalam al-Quran selain daripada apa yang ada dalam al-Quran itu merupakan fudzul al-kalam benda yang sia-sia. Dan yang kedua benda yang lain luar daripada hadis Nabi SAW alaihi hadis Rasulillah an yurwa wa yudhra. Kalau kamu mengkaji benda selain daripada Al Quran, selain daripada hadis, ini yang kedua merupakan perkara-perkara lara yang kamu buat au amran bima'ruf wa nahyan 'anil kalau kamu melakukan perkara lain daripada amar ma'ruf nahi munkar itu juga merupakan fudzul al-kalam perkara sia-sia yang kamu buat au ilman yutaqarrabu bihi ila Allah 'azza wa jalla ataupun ilmu mendekatkan diri kamu kepada Allah ini benda yang menyebabkan kamu dalam fudzul al-kalam benda yang sia-sia kalau kamu cari selain daripada itu kamu sebenarnya membuang masa kamu au anta takallama bihajatika wa ma'ishatika allati la buddala minha Ataupun kamu melakukan satu benda yang berkaitan dengan keperluan hidupmu maka itu juga benda yang tidak dinafikan perlu kamu buat selain daripada itu kamu jangan buat summa haddaka ila wa ila wajhi tulabihi dia melihat pada muka anak anak muridnya dia berkata atunqirun a'udzu billahi minash shaitonir rajim inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin dia membacakan ayat ya surah infitar ayat 10 hingga 11 yang pernah kita bincangkan Adakah kamu merasa pelik? Kamu merasa terperanjat Sedangkan Allah SWT pernah menyatakan kepada kita semua Kamu ini diperhatikan oleh Kiraman khatibin Malaikat-malaikat yang mulia mencatat Segala yang kamu lakukan Mesti yang simak dan rahmati dan dikasih Allah sekalian Sebenarnya Cerita tentang Atta' bin Abi Rabah ini masih panjang Bagaimana satu hari beliau Diletangi oleh Sulaiman bin Abdul Malik Seorang khalifah yang terkemuka Dari kalangan Bani Umayyah Untuk melaksanakan Ibadah Haji Berjumpa dengannya bagaimana satu hari beliau telah pun memberi nasihat kepada Umarah yang merintah pada waktunya sehingga semua yang mendengar menangis mendengar apa yang disampaikan itu wasiatnya itu dan bila diberikan kepadanya wang dirham dan dina diberikan kepadanya kesempatan dunia ditolaknya dengan mengatakan bahawa sesungguhnya ia tidak layak bagiku tengok bagaimana Atta' bin Abi Rabah ini ceritanya masih panjang lagi insyaAllah akan kita sambung pada kali yang akan datang dengan izin Allah SWT Seorang manusia yang fizikalnya hodoh. Tetapi nilai keimanannya menyebabkan dia tinggi di sisi Allah. Dan menyebut tentang tafsir Al-Quran, mesti kita akan sebut namanya. Namanya, nama Mujahid Muhammad bin Sirin Ibn Abbas merupakan orang-orang yang penting yang menjelaskan ayat-ayat Allah kepada kita. Masya Allah. Besar betul peranan yang telah mereka mainkan. Elok untuk kita kenali golongan seperti ini, supaya... Golongan inilah yang patut menjadi panduan kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Golongan ini telah pun berkhidmat untuk agama Allah dengan sebenar benarnya Mudah-mudahan mengkaji mereka menyebabkan kita rapat dengan Allah. Merasa kemanisan apa yang mereka rasai sepanjang kehidupan mereka tidak melihat dunia ini. Melainkan dengan peluang untuk mendapat redha Allah tidak lebih daripada itu wallahu alam wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi